Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och vi bygger gärna vår podd på frågor som kommer från er som lyssnar. Och Juliana Alonso hon har hört av sig till vår e-postadress- som är lyssna.folkminnespodden.se. Där skriver hon så här... Hej Kristina och Bengt. Jag undrar om ni skulle vilja berätta- lite om den här barnleken- skrocket kring brunnslock. Att trampa på A-brunnar- sägs ge otur. K-brunnar ger tur i kärlek. Och så finns det massor av olika regler- om man, vad man ska göra- om man trampar på K-brunn- eller på A-brunn. Alltså om man säger K-brunn- säger namnet på den man gillar- eller A-brunnen för att häva förbannelsen. Minns också- skriver Juliana, att det sades att man skulle bli knivskuren om man trampade på ett sådant vanligt avrinningslock med springor. Jag undviker fortfarande avbrunnar i vuxen ålder, berättar hon, och hon skojade om det här på Facebook, vilket ledde till en rolig diskussion som hon har klistrat in och där är det hennes vänner, det är många som har hört av sig om det här en har sagt så här att om man går runt en k-brunn mot solsträvarv så upphävs ett A-brunn tramp och en annan har sagt att en kompis kan knacka tre gånger på ryggen så upphävs a och eh, ytterligare en har sagt att v är också upphävande och Juliana, hon avslutar sin e-post med att säga att hon är född 1976, uppvuxen i Nacka utanför Stockholm. Och de här vännerna som har kommenterat, de är födda runt 1965 och 1980 där ikring. Och nu vill hon höra om vi vet någonting mer om detta. Och där tyckte vi var ett jättebra ämne, eller hur? Ja, visst. Mm. Och det som Juliana Alonso beskriver i det här mejlet, Liksom kommentarerna från hennes är det är nog många som känner igen det. Särskilt om de är födda på 1970-talet eller senare och har vuxit upp i en stad där det finns brunnslock. En kollega till oss, Fredrik Skott i Göteborg, har skrivit en artikel med rubriken a och k om vardagsmagi, förhoppningar och farhågor. Och där karaktäriserar han de här ritualerna i samband med brunnslock på gatorna som en slags magi på gränsen mellan lek och allvar. En del utför ritualerna mest på skoj. Andra tar dem på allvar och vågar absolut inte kliva på ett brunnslock med bokstaven A. Det är mest barn och ungdomar och bland dem mest flickor som ägnar sig åt det här. Och de allra tidigaste uppgifterna Kommer från slutet av 1940-talet och avser då Göteborg. Sen spred sig traditionen till Stockholm och på 70-talet och årtiondena därefter så var den känd i en mängd städer runt om i Sverige. Men, men, men vad betyder då de här bokstäverna egentligen? Ja, betydelsen av bokstäverna har varierat i olika städer. Ibland står bokstaven för ett gjuteri som har tillverkat brunnslåket. Till exempel A för Alvesta gjuteri och K för Karlstad gjuteri. Men lika ofta återspeglar de funktionen. A kan betyda avlopp. K kan stå för kombinerad ledning för både spillvatten och dagvatten. V för ventil och FV, för fjärrvärme och så vidare. Men ungdomarnas tolkningar- de handlar om sånt som upptar deras tankar- och det är främst kärlek och vänskap- och sånt som kan innebära ett hot, en fara. A står genomgående för något negativt. Avbruten kärlek, aldrig kärlek- eller på och flickvännen gör alltså slut. Men det kan också betyda avund, avsky och annat på bokstaven A som man absolut inte vill råka ut för. K i k brunnarna det står för det som är positivt, främst kärlek. Och har man då begått misstaget att kriva på en A-brunn så finns det som vi hörde botemedel som att skynda till en kobrunn och hoppa på den eller att bli klappad tre gånger i ryggen av en vän. Vår kollega Fredrik Scott som du vänkt nämnde här och som har skrivit en artikel om avbrunnar och kobrunnar. Han berättar att filmen fucking Åmål som hade premiär 1998 innehåller en scen som har betytt mycket för spridningen av den här ritualen. Och det är när en av huvudpersonerna, Elin, varnas av sin storasyster Jessica- för att stå på en avbrunn. Och det här samtalet återges direkt efter filmmanuset- och det ska jag nu försöka läsa, hur man nu läser ett filmmanus. Men vi försöker. Jessica, stå inte där. Elin tittar oförstående på Jessica. Elin, vadå? Jessica, avbrunn- Elin står mycket riktigt på ena, med ena foten på en avmärkt brun. Elin, men väx upp. Jessica, acne, abort, arbetslös, alkoholist, anorexia. Elin, går du på dagis fortfarande? Jessica, analsex, astma, AIDS. Jessica ställer sig på ett annat brunnslock en meter framför Elin. Elin, men hallå, är du helt dum eller? Du står ju på en själv. Jessica, men det här är en k-brunn. Elin, men det är bara du som tror att k betyder kärlek. Vet du vad det betyder egentligen? Det betyder kräkas. Jessica, flytta det nu. Elin, och kondylom och cancer. Jessica, herregud, jag blir så irriterad. Måste du alltid göra tvärtom? Ellen börjar demonstrativt stampa och hoppa på avbrunnen. Elin, okej, okay, vi testar. Jag gör så här. Abort, arbetslös, analsex. Elin stannar upp. Nej, jag känner inget. Inget analsex. Jessica, du är ju inte normal. Och så går Elin sin väg. Ja, eh, många som har sett den här filmen kanske minns den här scenen. Och här får man ju verkligen en provkarta på alla negativa följder som det kan ha att kliva på en avbrunn. Men om vi går till det material som Fredrik Skott har samlat in från mer än 400 personer. Ja då framgår det klart att avbruten kärlek det har varit allra vanligast. v har oftast förknippats med något positivt. Vänskap, vacker, vinnare. Och en av de kvinnor som svarade på Fredrik Scotts enkät berättar att hon och bästa väninna de höll varandra i handen och hoppade på ett velock för att på så sätt bekräfta sin vänskap. FV-brunnarna, alltså fjärrvärmebrunnarna, var inte lika entydigt positiva. De kunde betyda fara, väntar. De skulle man undvika dag dagvattenbrunnar där vattnet rinner ner mellan parallella järngaller var inte heller bra. Att kliva på dem Det kunde betyda att antingen man själv eller någon i familjen skulle få skaka galler, det vill säga hamna i fängelse. Juliana som har hört av sig till oss och bett att vi ska ta upp det här ämnet, hon har ju hunnit fylla 40. Men hon skriver att hon fortfarande undviker A-brunnar och det är hon ju faktiskt inte ensam om För ett par år sedan så rapporterade tidningen att en kvinnlig bilist i Linköping hade blivit hejdad av polisen Misstänkt för rattfylleri Hon hade nämligen plötsligt gjort en helt synes omotiverad sväng med bilen mitt inne i stan Det visade sig att hon var spiknykter men hon hade velat undvika att köra på en A-brunn som hon visste fanns där och en annan kvinna som bor i Skara berättar att eh, det finns ett lock till en avbrunn precis framför den bankomat där hon brukar ta ut pengar. Och hon har ännu inte riktigt kommit på hur hon ska placera fötterna för att inte få otur resten av dagen. Eh, Fredrik Skotts analys av den här vardagsmagin visar att det vore fel att se den som blott och skrock. För ritualerna, de, det har varit ett sätt att kommunicera kommunicera känslor. De har befäst vänskap och de har stärkt gruppkänslan. Det är en magi som inte har någon direkt motsvarighet internationellt. Och det beror säkert på att det är ovanligt med bokstäver på brunnslocken i andra länder. Men i Sverige, där har vi som sagt bokstäver. Och om man tittar på nätet så kan man... Där är inte bara läsa om tursamma och otursamma brunnslock. Det finns en grupp kreativa ungdomar som kallar sig inte helt hundra. De har gjort en film, en kul film, där det är en ung man som vill visa att det bara är ett dumt skrock det som sägs av om avbrunnar. Han ställer sig då demonstrativt på ett a och sen halkar han på ett bananskal, blir påkörd av en bil och far sen som en projektil genom luften och landar på Stockholms stadshus som börjar brinna. Så kan det gå. Om man kliver på en avbrunn. Avslutningsvis så ska vi väl nämna att vår kollega Fredrik Skott- snart kommer ut med en bok som har just arbetstiteln Vardagsmagi. Och som ger en hel rad exempel på att magiska traditioner av olika slag- inte bara lever kvar i vårt samhälle utan också hela tiden förnyas. Mm. Och det här var ju då ett ämne som hade kommit till vår e-postadress- Lyssna ett folkminnespodden.se där vi gärna tar emot uppslag till vad vi ska prata om. Och vi, det är inte så hemskt länge sedan som vi pratade om poesialbum. Och poesialbum det är någonting som har uppmaningen fortfarande roar oerhört många. Madeleine Danielsson i Hesseby, hon lyssnade på vår podd och hon berättar att hon hade en poesibok i slutet av 70-talet när hon gick på mellanstadiet och hon tror att hon kanske inspirerades av sin mammas poesibok som mamman hade haft på 50-talet då när hon sen så småningom skaffade sig en egen och hon berättar eh, om hur man läste verserna i mammornas böcker, hur man skrev vara varann och hur det spreds i klassen. Det här är en sån vers som hon berättar om är rosor är röda, violer är blå, smultron är söta och du lika så eller Sist i boken skriver token, namn och datum har jag glömt ty mor har almanackan gömt eller att skiljas i att dö en smula Det här är ju det du håller på med nu Bengt med... Ja, faktum är att jag eh, håller på sedan ett bra tag med en, en bok som ska innehålla alla poesialbumsverser som eh, har skrivits ner i svenska poesialbum från 1830-talet- och fram till 1970-talet. Jag nämnde i vårt tidigare program- att då på 70-talet så verkar det som- den här seden hade dött ut. Men vi har faktiskt fått en uppgift- från en som kommer ihåg att hon hade poesialbum på 80-talet, ja, 1980-talet. Ja, och det är alltså då personer som har- reagerat på det här, för vi har ju en Facebook-sida- och det är flera som har kommenterat- förutom att de har gillat ämnet som sådan som har kommenterat det här. Linda Larsby- hon säger ju att vi hade fel- när vi sa att de hade slutat på 60-talet. Hon hade min sann en poesibok på 80-talet. Och eh, hon, hon berättade här att hon fick den- när hon gick i första klass- och hon har precis hittat den igen- och där har hon sådana här verser. Gör som soluret fått på sin lott, räkna de lyckliga stunderna blått. Eller ner för en backe upp för en äng, där sitter du och kysser en dräng. Och uh, den kan vi kommentera, ja. alltså att den fanns redan tidigt på 1900-talet, så det är en vers som åtminstone... Är närmare hundra år alltså. Ja, det är ju kul. Och frågan mm. är hur det är det med den här. Var rädd om, den, om dig själv och alla du känner. I livet behöver man ofta små vänner. Lär dig att leva på ditt eget sätt för bara du vet vad för dig är rätt. Och så förstås, sist i boken vill jag stå så att du kan tänka på mig då och då. Det var ämnet för dagens podd och eh, som jag har sagt nu två gånger så är det så att vi tar gärna emot förslag på fler ämnen. Hör av er till oss på lyssnaetfolkminnespodden.se Och för att möjliggöra vår podd så måste vi ha ekonomiska bidrag. För vi måste ha hjälp med tekniken som Torbjörn Samuelsson hjälper oss med så föredömligt. Och från och med det här avsnittet så har vi nu en ny tillskyndare-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 det grundades 1766 och vad gör då Patriotiska sällskapet idag? Jo, de delar ut hedersbelöningar, medaljer. Man kan få Patriotiska sällskapets medalj för trogen tjänst till exempel. Och så förvaltar man ett stort antal donationer som stödjer utgivning och publicering som till exempel publiceringen av Folkminnespodden.